Postrně štibos. Rozepsání. Tyhle první řádky jsou tu, abych se rozepsal. Když dlouho nepíšu, jsem jako nepromazaný stroj na věty a divím se, s jakou námahou do nich scháním správná slova, jak to skřípe, když je neobratně slepuju a jak mi to pak při čtení nechutná nám se zaznamenat jedno období svého života, které vypadá jako krátké intermezzo, ale které mám ve vzpomínkách dost hluboko zaryté. Období, kdy jsem byl jako sedmiletý kluk náhle přesazen z města na venkov a pobyl tu dva roky. Zautočila na mě tenkrát taková přesila nových věmů, že mi dodnes plavou někde u dna paměti jako dlouhověké rybky, A možná by se měli vylovit. Chystám se na ten výlov dlouho, jenže s nedůvěrou. Ale tu mám vždycky, než něco, co se zatřpití. Abych se do toho vpravil, včera při procházce lidu prázdným podzímním krajem, jsem si na polní cestě klekl. Měl jsem přece ve svých sedmi, osmi letech ty oči, co mám teď, akorát byly níž. V kolenou mi zapraskalo, a stromy podél cesty rázem vyrostly. Cesta se rozšířila a co bylo přede mnou na zemi, listí, větvičky, štěrk, stopy, pneumatik, traktoru, bylo blíž a chtělo se mi to vzít do ruky nebo si na to sáhnout. Připadal jsem si trochu směšně. Dědek klečí v krajině a prosí, aby se mu vrátil chlapecký věk. Ale tak to vlastně je.